Det satt den som en smäck. Ett helt nytt intro. Vad tycker ni? Kristoffer, Kr du först. Eh... Nej, men det låter cool. Eh, Fantastiskt. Som vi sa förut. Jag undrar om det behövde vara riktigt så långt. Men det kanske är... För att njutningen ska hinna fastna. Vad vet jag? Ah, helt klart. Eh, du då, Fredrik? Jag tycker det är jättebra. Eh, spännande minut. Och, eh, ja, det låter mitt framåt. Ja, vi gör det. Eh, idag är det i alla fall torsdagen den 19 november och vi kör igång ett helt nytt och egentligen kan man säga ett första avsnitt av våran podcast. A-Team-podcast. Jee! Yeah! Eh, Kristoffer, ja. hur har din vecka varit? Jo då. Eh, som vanligt så har jag jobbat på biografen den här veckan eh, jobbade i tisdags och då körde vi den här svenska filmen En vanlig jävla jul eh, det är inte riktigt min typ av film eh, så jag såg den faktiskt inte utan istället så använde jag tiden till att poppa popcorn och fylla på med godis och i skåp och på hyllor och sånt eh, men filmen var eh, Tydligen väldigt, väldigt populär. Vi fick så alla biljetterna till båda våra föreställningar och vi kommer snart att köra en extra föreställning. Så att alla som gillar svenska komedier bör nog se den här. Ja, och utöver det så har jag varit föräldraledig, eh, som jag har varit de senaste veckorna. Eh, och en, en del av föräldraledigheten innebär att jag på måndagar går på babysim med yngsta dottern. Och det är något jag tycker väldigt mycket om. Det är himla kul skit alltså. Är Men du, du har aldrig haft en tanke på det att eh, en populär film kan vara bra att recensera även om man inte tycker om den. För att då kanske man får fler lyssnare till podden. Jo, men frågan är hur mycket jag ska behöva lida för att kunna göra det där. Allt för konstens skull, vet du väl. Konstens, ja, jag, ska, jag tar till mig av det här så ska överväga det nästa gång. Det visar sig vara den typen av film. Ja, det är bra. Gör om, gör rätt som det heter. Fredrik, du har haft en ja. vecka du också som har gått i något tecken. Hur har den varit? Ja, det är som, det är som övriga veckor tycker jag. Det går i ett, det har inte hänt något speciellt roligt den här veckan tror jag, så jag har fan inget roligt att berätta, inget tråkigt heller utan det är bara ett streck i allmänacka. Typ. Det, är, det är en sån där vanlig, vanlig vecka som bara, ja. Ja, en vecka närmare jul, det är väl det enda positiva ja, ja, tycker jag. Det låter bra. Daniel då, hur har du då Jo det? då, det har haft sina eh, dalar och det har haft sina toppar. Eh, jag börjar veckan med att avsluta en fyra dagars okynnesledighet som jag uttryckte det på eh, diverse sociala medier. Eh, fortsatte då med en episk löprunda i tisdags. Eh, men den kommer vi ta mer om lite senare. Eh, jag gick ner mig helt i onsdags genom att sabbet på jobbet. Eh, vi ska inte Nej. prata om det, men vi kan säga det att det släppet har sett sina sista dagar. Oh, <laughs> kan den. hända att det kommer ut en bild på välvalt socialt media i veckan. Men ja, ja, vi, ja vi får se. Eh, det gjorde ju att jag blev sen hem eh, på eh, kvällen där. Och då fick jag överge mina middagsplaner som jag hade tänkt att göra. Och gå över till en av mina så kallade snabbrätter som tar... liksom Snabbt, lätt och så är det klart sen att vara. Eh, det tänkte jag prata om lite senare också. Eh, och idag har jag hoppat för chefens pengar. Han har fått bekosta mig ett par eh, nya skyddskor. Eh, det är ju så att vi får ju bara köpa för en eh, speciell summa pengar. Men jag har ju övertraserat den som vanligt. För jag vill ha de långskorna som passar mig bäst. <laughs> eh, ja, det är klart. Ja, hittills så har han eh, inte sagt någonting om det. Så vi får väl hoppas att han fortsätter att... Du kan väl säga om att du tror att det var den summan per sko? Eh, kan nästan vara. Ja, hade det varit det så hade jag fått med ett par jädrans bra skor kan jag tala om. Så att, nej. Och som du kanske vet då, du som också använder skyddskor, Fredrik. att Det, det, det är ingen ja. billig skit. Nej, det är det inte. Satan i gatan... Eh. Jag, jag använder nog mina mer än vad du gör För du sitter ju en del på Arslet i, i lastbilen också det, jag, jag går ju konstant nio timmar i princip Ja, men skolan sitter ju faktiskt på eh, fötterna Även om jag sitter i lastbilen Jag är ingen som plockar dem i dojorna hela tiden Nej, men du sliter jag, inte på dem då? Jag måste ju trycka på bidaler <laughs> <laughs> Ja <laughs> Jo, det är sant, helt sant Nej, men jag lever ju i en väldigt dammig miljö med betong och cement och ja, det är mycket damm och en del formolja och nu sysslar inte jag så mycket med just det men jag är ju trots allt inne i fabriken och rör mig mm, ja, och det, det slids väldigt mycket på kläder och skor faktiskt, det gör det mm, jo, ja, men det är ju samma sak, jag menar nu sitter säkert folk där ute och säger det att men i försiken går man till Rösta får man ett par för 250 spänn och det är inte riktigt Våran inte. Utan Vi måste ha lite mer och, Mer kvalitet än så Ja det är, kan ju jämföra Med kontorsråttor som sitter på röva på, I en kontorstol Ge dem en pinstol att sitta på Ja där sa du det Där avslutar vi den diskussionen tycker jag Där, där, du satte, där ja. satte du pinnen i hålet <laughs> Så är det så det... Vi har lite ämnen vi ska gå igenom idag också Jajemän. Jajemän. Eh, Kristoffer Ja. Kan inte du dra igenom veckans ämnen? Jajamansan! Eh, idag så ska vi prata lite teknik som brukligt är. Vi kommer att tala om Apple Music till Android. Eh, Google Plus som är ett nytt utseende. IES, eh, Internetstiftelsen i Sverige som har ut en årlig rapport om svenskars internetvanor. Eh, TV och film kommer vi att ta upp. Uh, vi kommer att säga något om World of Warcraft. Uh, Musikhjälp kommer att komma in och vi kommer också få ett uh, filmtips. Träning. Uh, Daniel kommer att berätta om sin episka löprunda som han redan har nämnt. Uh, inom ämnet mat så kommer vi ta upp snabbrätter. Sådana rätter som vi lagar när tiden tryter. Och... Uh, vi kommer också prata något om vår, vårt nya namn och vår nya profil. Och even, lyfta eventuellt nya idéer som vi har. Det är det som står på agendan idag. Och då gör vi väl som sig bör. Och går över till vår första punkt som är teknik. Fredrik. Ja. Eh. Eh, som sagt, teknik och jag har äntligen efter många om och men och en lång väntan blivit med Apple Music i min Android-telefon. Åh, oh, han svär i min närvaro! <laughs> ja, eh, Apple släpper ju inte speciellt många, eh, många appar för Android-telefoner. Jag vet inte, jag vet än innan och det är ju den här om du köper en en iPhone och vill emigrera all data ifrån Android-telefonen till en eh, iPhone Och den har fått topprecensioner jag... Ja <laughs> Den är tydligen helt <laughs> värdelös Men som sagt nu har, du, nu har du ju kommit med Apple Music till Android Det har jag väntat mycket länge på eftersom jag har ett eh, Apple Music abonnemang för familjen, för familjen. Jag är ju det svarta fåret och jag kör ju med en Android-telefon Än så länge Det kommer ju ändras i februari Men Min första anblick utav den här appen Jag är ju jävligt nöjd I början så funkade det inte att ladda hem låtarna Så jag kan lyssna på dem offline Vilket är ett måste för mig på jobbet Jag jobbar i en betongfabrik det inte tillstyrningssätt, till radiovågor där inne. Men det börjar funka helt plötsligt. Så idag har jag lyssnat något jävels på musik. Hela dagen faktiskt. Och sen blir man ju alltid så där att Daniel, du är precis lika som jag är. Jag ändrar uppfattning och ändrar drömmar och tankar hela tiden när det gäller vad ska jag ha för pryl. Är jag nöjd med den, eller vill jag ha en, den senaste eller nyaste? Jag blir inte riktigt klok på mig själv där. Det är ganska jobbigt att ha det så. Idag gick jag och tänkte, vad fan nu funkar det skitbra med Apple Music. och Det var ju det jag saknade i Android-telefonen, så nu är jag jävligt nöjd. Jag kanske ska köpa en ny Nexus. Jag vet inte. Men jag, jag, det lutar åt att det blir en ny iPhone i alla fall. Jag, jag, jag rusar upp och blir euforisk och lycklig när det... Är... När Det handlar om teknik, så, men det, det kommer nog bli en iPhone i alla fall efter När man har landat lite och, och tänker igenom allting så, Det låter ja. förståeligt Fredrik, tycker jag <laughs> ja, ja, precis Så att eh, Sen kommer du inte känna suget efter alla de andra telefonerna och prylarna längre Har man en iPhone så klarar man sig bra Ja livet blir lite lättare här hemma tror jag också då. Oh. Oh, oj aj mitt hjärta Någon hugg mig. Ja han vandrar snart. Oh, ja, herregud. det, det alltså. oh. ja, nej. Den, den funkar skitbra. Ja, nej jag ska, jag jag, jag, jag vara sån jag, jag förväntar mig en utvärderlig eh, recension av ditt eh, vad heter det? Eh, ditt användande nästa vecka i denna podd. Ja, det ska vi notera. Ja, det är bra. Ja, ja, som sagt, jag har inte mycket... Jag har inte... Den har ju precis kommit. Jag har inte hunnit ladda ner och testa den heller. Fråga, det kanske du vet om. Som Apple-användare så kunde man ju testa i tre månader gratis. Kan... Ja, men det är det, det kan också. Man. Ja, men det får man ju göra. Då får jag... jag ska testa, ska jag göra i alla fall. Ja, så att jag. jag ska inte vara den för jag, jag, som sagt nu sitter jag här och skojar om att du skär i hjärtat men jag, jag lutar lite åt den iPhone själv, jag menar jag har ju min Nexus ja. och har jag då en Nexus och en iPhone, kan jag ju ha jag behöver inte göra om med den så kan jag ju, ja du vet ja det där, ja, så, så är det det är ju den här eviga striden i ja, emellan Ja, precis Det där låter dyrt tycker jag ja. faktiskt vi har, vi har ju sånt här familjeabonnemang hemma på Apple Music så Uh, jo, nej, men jag ska faktiskt ta och uh, testa den. Det ska jag göra. Bra. Det är bra skit. Det kan det vara. Tre månader i alla fall. Det, det, det är ju alltid något. Ja. Uh, vi kör vidare. Du, det är ju så att uh, precis i dagarna här alltså igår, idag i natt så släppte Google Plus ett nytt utseende både på sin webbsida och uh, i appen. Har alla hämtat ja. den nya appen? Yes. Kristoffer? Ja, jag har inte gjort igen den Den dök upp nu så att den ligger och väntar på att bli hämtad. Ajajaj. Aj, aj. Men har du varit inne på webbsidan, den nya webbsidan då? Eh, nej, den, den har jag inte sett för jag har bara loggat in via telefonen fram till ja, idag. Det är då det gamla gränssnittet. Så jag ser fram emot att uppdatera och se hur det ser ut. Du kan bli överraskad. Verkligen. Det är som har blivit eh, det vad tycker på du på nätet idag? Ja. Hur låter det? är folk besvikna och upprörda? Eller tycker folk att det är bra skit? De har ju ändrat. En... Ja, ju... Det är ju storm, det är ju bär... de går bergkärk på nätet. Det är, ju, du, det, det är ju så, det är ju precis samma sak som det gäller Facebook och allt annat. De har ju ändrat på något och då måste man ju gå. De blir ut. folk arga. Ja, precis. Men, du, så här. Men Fredrik, du har ju provat. Ja, det är klart. Då får vi höra ett första intryck. Jag... Underbart. Det är ju som lilla julafton. Jag tycker det är skitkul med nya grejer och nytt utseende. och Jag blir lite förvånad. Jag har aldrig sett en inte så kraftig storm som det var på Google Plus idag. Jag tror inte jag sett det förut. Men inte där. Faktiskt. Det var riktigt deppigt. Det var nog många som funderade på att köpa ett billigt rep någonstans och gå in i garaget, verkar det som. För det var jävligt Ja, det var ju speciellt en av våra lyssnare faktiskt. Jag ska inte nämna några namn, men det var väldigt deppigt där. Ja, mm. precis. Och det är lite tråkigt. Men som sagt, det har ju för... de har krånglat till det och så tycker de, men det tycker inte jag. Alltså... Det är väl bara att lära sig... Det är inte så jävla stor skillnad, tycker jag. De har flyttat på lite menyrader och... De fort, Google fortsätter väl med det här och hacka upp och separera på tjänster. De fortsätter väl med det arbete. Jag har inte hunnit gå in så där jättemycket i det, men i, webb, i webbsnittet då så ser ju Hangout bortplockar. Ja, det har ju fått en egen... Det har ju en egen sida, ja. eller... Precis. Mm. Men, Men plötsligt känner jag mig rätt nöjd och belåter med att jag inte har lärt mig det gamla gränssnittet ordentligt <skratt> <skratt> Nej, Du får ju uh -huh. börja om ändå, du har inte hunnit bli så insatt i det, i det gamla så att säga så Det är ju skitbra för, för din del mm. Och jag tycker det var jävla snyggt Jag, jag gillar Googles eh, nya profil mm. Jag tycker det är snyggt, mm. lite runt och lite. Ja, det är det här med ma ma ma mat mat material design som de har även i sina eh, appar på telefonerna. Ja, jag är själv, inte, alltså jag har bara, inte ens en, jag har inte ens titta en timme på det idag. Vad fan gör ni på dagarna egentligen? Jobbar kallas det för. Du vet, jag, jag sitter ju i en lastbil hela dagarna och kör. Och då, då är det en sån där grej som ligger på marken. Det ett eh, svart sak. Man måste ta se till sig att man stannar på den här. Alltså, man As asfalt. Så, ja. så heter det ja. Man, man kan inte åka ut det där gröna på sidorna. Då, då skumpar det för mycket. Så Man måste hålla koll så att ja, man är då. där. Ja. Ja, det, det, han, kan, han kallar det för Sorry. jobbar men du hör ju han beskriver det. Där. Jag har suttit i ja, lastbilen. Ja. Det låter ju skitjobbigt när man säger det på det viset. Idag har jag ju faktiskt gjort det för jag hade en, en upplärning idag så att idag har jag suttit halva dem på passagerarsidan så att det, idag har jag haft det bra. <laughs> ja, ja. ja, nej, Jag tycker som du jag är, jag är spänd på att få utforska det nya gränssnittet. Jag som sagt har bara hunnit titta över det ganska ganska fort här. Så att, men som sagt så... Jag är spänd. Jag ser mig glädje emot att få navigera mig runt. Ja, det mm. Men som sagt, då, vi får väl komma med en, en ordentlig recession nästa vecka. Ja. Det det. Och då får ju du komma med ditt tycke också, Kristoffer. Absolut, det lovar jag. Mm. I, I, I S finns det något som heter. Det är bland annat de som har hand om våra domännamn i Sverige- alltså .se ja. Ja, just det. IIS står för Internetstiftelsen i Sverige och varje år så lägger de ut en rapport om svenskarnas internetvanor de har då tillfrågat 3000 svenskar och jag tänkte presentera lite av dessa siffrorna nu så att nu blir det mycket siffror Ja, naturligtvis så lägger vi en länk till hela rapporten och så finns det då en liten Youtube-film de har gjort som man kan gå in och kika på och den länkar vi till också. Vi kan ju börja med att fråga, är det någon av er utan att titta i dokumentet nu som vet hur många av svenskarna som har internet? Eh, jag gissar på runt 93 procent. <laughs> Jag så bara mellan och och ja, då då ja, får du <tryck> <tryck> lite, lite på, på en siffra ja. på 93 som står i våra dokument. Då kan jag fråga ja, men jag har ju det precis ja, fram för mig. Ja, jag men jag då, då, kan du, då kan ju du gissa på uh, hur, många, hur stor <tryck> ökningen är, Kristoffer? Nock <tryck> sen förra året. Ja, eller så <tryck> Vad sa du? Någon enstaka procent eller så kan det nog röra sig. Vi kan göra det. Ja. <tryck> Det har du alldeles rätt i. Det är alltså en hel procentenhet sen förra året. Fyra av fem svenskar idag använder internet dagligen, och det är då en ökning med fyra procentenheter sedan 2014. 92 procent har en dator, och 77 procent har en smart mobil, och 59 procent har en surfplatta. Det som är lite intressant är att det är 77 procent som har en smart mobil. Det är alltså inte fler. Mm. Nej. Och Idag kan du knappt köpa något mm. annat. Jag undrar vad de är, 8 procenten som inte har en dator. Mm. Det, det, det, det, det, det måste vara på ålderdomsämnena, det är Det är man inte, <trycker> <snittitt> faktiskt. I alla fall, i genomsnitt så använder vi internet 21 timmar i veckan. Eh, drygt åtta av dessa timmarna- är via mobilen. Det är en ökning- med en halvtimme sedan förra året. Eh, nära hälften, 48 procent- av dem i åldersgruppen- 66 till 75 år- har nu en smart mobil. Och en tredjedel, 35, 35 procent- har en surfplatta. Eh, I båda dessa fallen- är det en ökning med 10 procentenheter- sedan förra året- eh, och då ska vi se, 47% av svenskarna uppger att de inte vet eller inte riktigt vet vad en tweet är för något. Du har ju lite svårt för det där med tweets, Kristoffer. Du har inte riktigt varit där ännu. Har jag, ja, jag har aldrig skrivit någon för jag har inte haft Twitter. Och sen helt plötsligt så packar du på mig det genom eh, eh, vårt samarbete här. Så jag håller på att lära mig det också, men jag vet vad det är för någonting. Ja, ja, Det du pratar om är alltså vårt Twitterkonto som är, kan du namnet till vårt Twitterkonto? Äh. <laughs> det är så nyste. Ja, eh, jag så? ska säga. Det är eh, podcast i ett helt ord. Det är vårt Twitter ja. Twitter namn. Men naturligtvis så kan man ju söka på A-team-podcast precis som vanligt. Och då är ju A-team a bindestreck -team, team så att man vet om det också. Jag fortsätter med mina siffror. Ja. Ska vi se är för de som inte vet vad hashtag är för något så är siffran 37%. Det är alltså färre som vet vad en hashtag är än vad som vet vad en Ja, ja skit i det, det ja, nej, jag, jag velar bort mig Det vi håller på med Poddinspelning 45% av svenskarna vet inte vad det är för något Eller Det är ju helt ont ja, Vad en podd Va Vet du inte det Jag, jag, jag jävlas med det ja, jag förstår. Sen hörde jag då på radion Både idag eller igår Två miljoner svenskar Är det som lyssnar på podcast I Sverige Uh, och, ja, ni, 1 999 lyssnar väl på den här, eller hur det var det? Eller kanske. Ja, ja så, så är det. Ja. det. Mm, så att uh, ni som lyssnar, ni är gott sällskap. Ni är många, eller något. <laughs> uh, 70 av internetanvändarna i Sverige använder Facebook av den anledningen jag läser. Då kände jag att ja. Yeah, det är bara att du ska få Facebook igen. Så att eh, den som vill hitta mig nu med även på Facebook. Talar äh, Och nästan som hälften. Jag har vågat vägra Facebook i så många år. Ja, jag vet. Men när 70 procent vet allt för konstens skull, va? Då är det bara att gå går med. Eh, och eh, nästan hälften av de som eh, har eh, Facebook använder det dagligen. 22% använder Twitter och LinkedIn. Och en nyhet då i årets rapport är att Snapchat är med som användningsområde. Och då är det 21% av internetanvändarna som använder det. 4 av 5 tonåringar mellan 12 och 15 år använder den tjänsten någon gång. Och 3 av 5 gör det dagligen. Nästa mening gillar jag. Nästa mening? Ja, precis. Där hamnar ju vi. Eh, eh, det är däremot sällsynt med snabbtchattare bland personer över 35 år. Och eh, kände utvald. Mess, <laughs> eh, en, en, en Alla har väl snabbtchat, eller? Ja, inte jag för jag är över 35. <laughs> ja. du, är, du är one of a kind men jag, jag ska säga att när det gäller Snapchat- så var jag fan tvungen att skaffa det- för att få kontakt med mina barn. Ja. De svarar inte på Messenger. De svarar inte, svarar inte på SMS. De svarar inte på någonting. Men på Snapchat, då jävlar... Okay, för jag, jag har ju mer eller mindre... Eh, ska jag, inte tvingat, men tvingat och tvingat. Eh, som att jag är den som är- administratör här i hemmet. Så har jag ju bestämt ja. vilken plattform- vi ska använda tillsammans här. Och det är ju Hangouts- har jag bestämt. Det har jag, jag bestämt. bestämt. Så att jag, vi, vi kör ju det mesta över hangouts. Praktiskt. Ja. Ja. Du då Kristoffer. Har du några åsikter om den biten? Ja, Snapchat. Ja. Jag har aldrig använt det. Och jag behöver inte för att få kontakt med mina barn heller. För <laughs> ingen av dem använder varken det ena eller det andra. Min äldsta tös är sju fyllda nyligen och den yngsta är drygt nio månader så att jag kan luta mig tillbaka en stund tror jag och får jag ta tag i de sociala medierna för dem när det blir dags för det. Ja men det låter ju som en bra plan. Jag fortsätter men jag har bara ett par, lite kvar här sen kan vi återgå och lämna siffrorna för den här gången. Det är så här att det är 840 000 människor i Sverige som inte använder internet uh, och sen är det så att fildelningen uh, den fortsätter och minskar för andra året i rad uh, nu är det 17% av befolkningen som fildelar jämfört med uh, 19% procent förra året mm. uh, det här är ju då ett litet axplock bara av, uh, av det som står i den här rapporten för det är en stor rapport, det finns mycket att läsa i den det är det är intressant eh, om man sätter sig in i det. Så att eh, som sagt då, vi lägger en eh, länk till den. Och så, eh, vad säger ni? Ska vi avsluta teknikdelen med det? Ja, det kan vi göra. Men det, är, det är intressant, men jag tycker ändå att eh, 3000 personer har de frågat, de kunde väl... Ja, det är klart, det finns väl någon statistik på hur många man ska fråga för att få ett hyfsat bra resultat. Men det känns ändå som att 3000 var ganska lite. Ja, jag bra. tyckte också det i början. Men, men så, så, så, så alltså, det är ju ett axplock. Och ja, men eh, om man sprider det här åldersmässigt då, på tätorter och glesbygd och så så tror jag att man kan få en ganska tydlig bild av ja. hur internetanvändaren ser ut eh, i den svenska ja, befolkningen. Att, ja, de har nog gjort det här förut. Jag tror att eh, även om man eh, frågade ytterligare 3000 så tror jag inte att det skulle påverka resultatet så himla mycket. Det duger Nej. som statistiskt underlag. Mm, jo men det gör väl det. <skratt> Helt klart. Men eh, då gör vi så att vi sätter punkt och så går vi över till nästa avdelning. Yes. Jag hoppar, jag hoppar på det direkt. Kör! Ja. Nästa år då kommer ju filmen Warcraft. Äntligen så här, ja. de har hållit på i flera år med den här filmen. Den är ju baserad på spelet World of Warcraft mm. eh, som jag spelar. Har spelat i väldigt många år och spelar faktiskt fortfarande om än väldigt lite. Det är inte ofta jag loggar in på det där. Jag älskar det spelet. Jag har spelat konsol, konsol, testat att spela konsol. Xbox och allt vad det heter. Men alltså det, det går inte ens att jämföra med World of Warcraft. Man kan spela så på många olika sätt. Och det är ju som en berättelse det här. Och Filmen ska bli fruktansvärt roligt att se och spännande. Jag kan ju bara nämna då att han som spelar huvudrollen i den kommande uh, Warcraft-filmen är ju även han som spelar uh, i Vikings. Uh, vad heter han? Ja. Jag vet inte vad han heter, men han, <coughs> det är han som spelar... Åh, uh, oh, nej men gud, nu står det helt stilt. Brok. handfast, tänkte jag säga, <skratt> men... Uh, <skratt> heter han i, i Ja, Ladbrok. Precis, Ladbrok. Ragnar. Ragnar Ladbro ja, just det, så heter han. Ja. Okay. Det är han som spelar huvudrollen även i, i Warcraft-filmen Och verkar vara häftiga effekter och, och i och med att man har spelat det här spelet i så många år Så jag har ju sett trailer på den här filmen men man känner ju igen platserna och så från spelet och det ska bli riktigt häftigt Episkt kommer det att bli Ja jag. Jag, ser också, jag ser också fram emot den här, <coughs> lite måste jag säga. Jag har ju inte spelat spelet, men precis som du så, man har man sett trailers och man har sett bilder och så från eh, den kommande filmen. Och eh, det ser imponerande ut. Jag tror att den kommer att bli sevärd oavsett om man har eh, spelat spelet eller inte eh, mycket ögongodis och så. Och jag kan inte tänka mig något annat än att de kommer att göra den i 3D. Och det är nog väldigt tacksamt för just den här typen av film. Passar väldigt bra för just 3D-formatet så det kan nog verkligen tillföra någonting till filmen också. Det är inte alltid det det blir på det viset. Så att det kan bli en härlig bio tror jag också, att gå och se på dem. Samlen är säkert ännu starkare för dig, Fredrik, som uppskattar spelet så mycket. Mm. Mina söner längtar ju också. De har också spelat det här äh, spelet i många år mm, Ja, jag du dig, Daniel? Har du spelat det någonting? Uh, nej, men Jag vet ju liksom det här Grundstorien där Eller ja, storyn, vet jag inte Men jag vet ju vad det är för slags värld Men lite ogres och monsters och allt vad nu är Och sånt gillar jag att titta på på film Så att uh, jag kommer väl också uppskatta den Mer än så kan jag inte säga <laughs> Jag, jag, jag har väldigt låga förväntningar så jag kan, jag kan inte bli annat än eh, eh, en positivt ja, överraskad, överraskad. Så att, eh, Jag håller mig inte mina låga förväntningar på den här filmen och, eh, ja. Har du sett på trailern? Jag har bara sett bild ifrån trailern, jag har faktiskt inte sett trailern Då, lä då lägger vi ut en länk till den tycker jag Självklart gör vi det Men eh, Creed, då? har du spelat det? Eh, nej, jag har tittat när pojkarna har gjort det eh, Jag gillar ju han eh, Alltså jag gillar eh, du är ju fart och fläkt Och han klättrar, jag tycker det är häftigt Det påminner ju lite grann om den här eh, Hjälp mig nu Kristoffer Vad eh, fasen hette den filmen Och nu står det helt still Sånt här borde jag ju eh, Det är en film som påminner lite om Assassin's Creed, han hoppar och grejer och i början. Typ Lönnmördare i förhistorisk tid. eller något. Ja, precis. Alla din! Nej, hittade hit, hit, hit, hit. inte. Hit, hit, hit, hit. hit, hit, hit. Men nu kommer Prinsen hur som helst av Arabien. Hur som helst så kommer man ju att göra film av Assassin's Creed. Eh, och Michael Fassbender ska spela huvudrollen, har jag läst mig till. Eh, det kan nog bli fräckt. Eh, det var ingen direkt känd regissör eh, ska, han heter Justin Kurtzel aldrig hört talat om killen förut han är österrikare och har gjort en del mindre grejer förut så att eh, det är ett nytt namn på himlen där också det kan bli spännande mm. jag gillar ju ja. spelet så att eh, jag ser fram emot filmen också eh, jag, kom på, eh, jag kom på vad han heter jag tror han heter Prince of Persia men det är också ja, baserat på ett spel tala. med Jake Gyllenhaal är det det? Mm. Ja, precis. Så heter han, ja. Och fick googla lite snabbt, här ja, Det är det som man får ibland. Den påminner lite om Sassins Creed Eller just. Eh, kanske inte ändå. Jag såg din min, min där nu, Kristoffer. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Men, men det är väl att kolla på båda filmerna och jämföra. Ja, ja, precis. Just det med att han hoppar och grejer. Och... Ja. Det, ja, det det, jag måste säga att det låter väldigt intressant när ni säger det han hoppar och grejer det, det ser ut som, ja. alltså jag ser fram emot en film där de hoppar och grejer <gör> vilken superräsning yes. ja, vi han, är han, han får fem lite. fyra när han hoppar och grejer han <gör> <Men, gör> hoppar och <gör> grejer och döda folk åh mm. oh, nu ja, ja. Uh, Damn. Damn. Jag, jag, är ingen, jag spelar inte. Jag, jag är, vet, nyttoprogram det är min grej. Ge mig ett riktigt mustigt uh, revisionsprogram så ska du få mig att se mig gå igång med du? När spel nej, det är inte min grej. Det var faktiskt inte för väldigt, väldigt, väldigt nyligen som jag insåg det. Eller fick det förklarat för mig egentligen att det där med de där filmsekvenserna i mellan spelet och så vidare. Det är meningen att man ska titta på dem för att de ingår liksom i storin. I spelet. Och, ja, och just det där att man. Alltså, jag är ju så. Jag ska inte vara med. Jag vet inte se skiten bort med det. Och så att, jag kan inte spela helt enkelt. Jag vet inte hur man gör. <laughs> ja, men det var det. Ja. Så här är det ju. Musik men känner ni till den? Ja. Ja. Miljön handlar om i år tror jag Tror du eh, för, den ja. inte, för den som inte Klimatet Ja i år är det det va eh, För den som inte vet vad musikhelpen är Så är det ju eh, Sveriges Radio P3 som eh, varje år Stänger in sig i en bur i en eh, Större svensk stad Och så får man komma lite och titta På dem i buren och så får man önska Låtar för en summa pengar som då kommer att gå till ett välgörande ändamål. Eh, I år så har de som sagt då, eh, bestämt att det ska gå till eh, klimatförändringar. Eh, mot klimatförändringar också. Eh, och de kommer vara i Linköping. Eller var det Lidköping? Ja, det spelar nog in... –Linköping. –Linköping, ja. Där kommer de sätta upp en bur på ett stort torg– så kommer de bo där och sända radio i en vecka, tror jag det. Men nu är det så att eh, man kan starta en egen insamlingsbussa eh, hos Musikhjälpen. Och det har vi gjort. Vi har en egen bussa. –Ja. –Som då naturligtvis heter eh, A-Team Podcast– Uh, och där kan man gå in och så kan man skänka pengar från 25 kronor upp uh, och man gör det via sms så att vi lägger naturligtvis en länk uh, i våra show notes till det och uh, hade ni tänkt att skänka en slant till våran podd så kan ni ju faktiskt låta bli det den här gången och skänka dem till uh, musikhjälpen istället och ni som redan har skänkt Och då var det faktiskt inte mer än så jag ville säga om det. Utan jag vill höra Kristoffer istället. Ja jag tänkte våran veckans filmtips. Eh, jo... Eh. Jag såg ju inte den här, eh, en vanlig jävla jul i när jag skulle jobbat, eller när jag jobbade, utan gjorde annat istället. Så att jag tänker tipsa om en annan film, en film som finns på DVD, Blu-ray och VOD nu, som är, är tämligen lättillgänglig. Eh, och eh, jag tänker tipsa om en film som i grund och botten är en ganska järndöd film, men som trots sin järndödhet har en hel del kvalitet Filmen i fråga heter John Wick och huvudrollen i filmen spelas av Keanu Reeves. Det är en rå, våldsam och blodig historia i action -genren. Det är inte en film som kommer vinna någon Oscar men den duger alldeles utmärkt om man är sugen på en timme och tre minuter våld. Det mesta i filmen är sådant som vi har sett tidigare. Men filmen har en intressant pitch. Det är så att Keanu Reeves karaktär, John Wick, han är en pensionerad lönnmördare med mycket goda meriter från sin karriär som han nu har lagt på hyllan för att leva ett lugnare liv med sin fru. Tyvärr så dör frugan i någon sjukdom och hon efterlämnar en hundvalp som ska fylla tomrummet i John Wicks liv nu när han blir ensam. Och naturligtvis så blir han väldigt fäst vid den här hunden. Eh, så faller det sig inte bättre än att en bortskämd son till en rysk maffiaboss eh, får syn på John Wicks eh, gamla klassiska Mustang och bestämmer sig för att stjäla den. Så att eh, han och några kumpaner bryter sig in i John Wicks hus för att stjäla den här bilen och då råkar den här hunden bli dödad och eh, som vilken god lönnmördare som helst då så ger sig John Wick ut på en killing spree som verkligen heter duga. Han eh, smiskar mafiosos och det är så härligt till. och eh, minst två skott i huvudet är eh, mer regel än undantag. Det finns en restaurang sen i mitten av filmen ungefär som är riktigt, riktigt snygg och välspelad, välkoreograferad och som borde tilltala även de mest kräsna actionfantasterna. Ett litet extra plus är att rollen som Mafia Boss spelas av svenske Mikael Nykvist. Han har ju på senare år fått göra en del sådana här skurkroller, eh, inte minst då mot Tom Cruise i Mission Impossible Ghost Protocol för eh, ett par år sedan. Det verkar som Nyqvist har blivit varm i kläderna och omfamnat den här karaktärstypen. Men jag kan inte låta bli att hoppas att han även i Hollywood kommer att få mer nyanserade roller att jobba med. Så den här filmen, John Wick, ja, kommer den att gå till historien som ett stort mästerverk. Nej, det kommer den inte att göra. Men... Det är en film som smakar alldeles utmärkt ihop med en kall och en påse chips i soffan medan höstregnet smattrar mot fönsterrutorna. Och det är inte heller så illa. Är det någon, Nej, av, någon av er det som det har låter... sett den här filmen? Ja. Nej, jag, inte, jag har inte sett den men jag, fan, jag blir sugen alltså. Ja, jag har sett den och det är precis som du säger där Det är... Amerikansk action av högsta kvalitet. Du behöver inte tänka det minsta utan det är bara att det lutar sig tillbaka och du får allting förklarat för dig i minsta detalj. Det finns inga frågetecken som inte uträttas inom, en, in, inom tio sekunder från det att frågetecknet har kommit. Så att man väldigt amerikanskt. Ja. Väldigt amerikanskt. Ja. Det kan vara skönt det också ibland. Ja, precis. Att, att man inte måste anstränga sig eller se så djupa grejer utan bara rida på vågen liksom, glida igenom skiten lämnar inga avtryck och inga gröblerier eller annat utan det blir bara underhållning i drygt en och en halv timme Ja, faktiskt, underhållning om man, om man gillar den typen så är det verkligen underhållning mm. Det är ju därför man vill se på film, eller jag i alla fall Jag vill nog ha en sån uh, död film som jag inte behöver tänka ja. Fan, jag tänker tillräckligt på jobbet så då uh... Ja, jag Nej. håller med dig. Jag har ju kollat upp då och den finns att hyra på Google Play Film eller via Play för 49 kronor om man vill ha den i HD. Man kan köpa den i Google Play Film från 119 kronor. Den fanns inte på Netflix. Fan, då får jag vänta tills den kommer dit då. <laughs> ja, du får väl göra det. Men det finns väl i kan Det kan man. den göra. Du, kan du ju kolla. Nu när du ska skaffa ja. den iPhone och allt menar ja, ja men. Du kan få låna min Blu-ray annars. Du får bara komma hit och hämta den. Om jag har ingen Blu-ray-spelare. Ja. Jag har en extra. Du kan få låna en av mina. Det känns så ute. <laughs> Väldigt vad jimil du var idag. <laughs> ja, nej, nej, men vi går väl vidare och pratar. Eh, vad ska vi prata nu tycker du, Kristoffer? Träning! Träning! Bra, då kör vi på det. Det ska jag. Eh, det står jag överst igen och börjar prata. Eh, tänker inte så det pratar jättemycket om det faktiskt. Eh. Ska du prata om det lika mycket som du har gjort det, eller Ja, Så, över till ja, dig då. Ja. Var du klar, då menar du? Ja, det jag är jag klar. Eh, jag har väl ungefär tränat lite mer än du har gjort. Eh, som sagt, det, det är mycket just nu på jobbasidan. Men just i tisdags, eh, när jag hade kommit hem, alltså, jag har haft huvudvärk... I, Alltså jag har försökt att blömma den i huvudvärken i flera dagar. Jag har provat med att sova. Jag har provat med att äta tabletter. Jag har provat att dricka massa vatten. Och så, men den har alltså sånt gett sig. Det är näst med migränliknande huvudvärk. Men i tisdag så kände jag det som. Ah, springa. Det var länge sedan. Det var länge sedan jag sprang. Så jag slängde på mig löparkläderna. Och så gav jag mig ut. Från första steget jag tog kände jag Det bara det var så lätt det, var så, alltså det, bara, det bara flöt fram Alltihopa Det gick inte särskilt Jättefort Jag tror jag låg på en eh, Tempo på runt Sex eh, Kilometer eh, vad Nej inte riktigt Så sagt inte Men eh, en kilometer ja, Vad är det Pace heter det ju på engelska 6 och en halv minuter ungefär. Ja, precis. 6 minuter ungefär. I pace, ja. det låg jag. Men det är bra. Det är en lagom pace. Ja, uh, precis. Uh, och jag låg också hela... Alltså det, alltså, det var så skönt. Det var så skönt att bara liksom vara ute och springa. Uh, alltså, det finns pratar, två... Pratar om springa nu eller pratar du om sex? <laughs> ungefär samma sak i det här läget kan jag tala om. <laughs> Sex, yucky, ja. uh, nej, Jag har, jag har uh, ett parti som går väldigt mycket upp för. Uh, och uh, i det här partiet så. Inte mitt i backen, men efter vad blir det. 75% 80 upp i backen så tar jag av för att liksom fortsätta. För den tar slut. Alltså, nu kommer man upp till toppen så är det liksom det, det är stopp där uppe. Du kommer ingenstans, Du får liksom springa tillbaka. Men jag var så inne i det när jag sprang så att jag hamnade där uppe på toppen så jag var tvungen att springa tillbaka. Och det var liksom bara haha och så fortsatte jag. Uh, du, du, nej, klokt. faktiskt inte. Det var, alltså, det var så fruktansvärt skönt att känna. Alltså, uh, och de två sista kilometrarna var fruktansvärt jobbiga, men roliga samtidigt. Uh, och när, när, jag, när, jag var, när jag var klar uh, hade du sprungit färdigt. Och stod eh, nere vid porten och flåsade och flämtade. Och kände, egentligen så vill jag bara ut och göra det en gång till. Så, så skönt var det. Eh, hela kroppen fylldes med energi. Och huvudvärken tror ni? Borta. Helt. Hon har inte haft huvudvärk sen till Helt. Ja, det är underbart. Det är, det är gott när man kommer in i det modet och känner att man bara kan köta på. Det är, det är en jävla godkänslag. Det är verkligen. så fruktansvärt som en eh, Verkligen. Jag har, inte, jag har inte haft den känslan sedan eh, 93 lunden, <laughs> tror jag. Men, eh. Ja. Det, det är jävligt gött. Ja, det är det verkligen. Men alltså, just så när man känner: Nej, nu, nu ska jag göra det. Och man gör det, och det liksom bara blir. Och, och jag kände ju det igår att. Eh, jag drog med, alltså jag kände, gymmet, jag måste till gymmet också. Men som sagt, så kom ju det här med den lilla eh, incidenten som jag sa i början. Men det ska vi inte prata mer om. Eh, som gjorde att jag fick komma hem lite senare och grejer och sådär. Så, där, och, så att, då blev det inte. Och idag tänkte jag väl ut och springa, försöka springa innan, eh, innan vi spelar in också. Men det fanns inte tid tre heller. Synd, alltså jag känner bara, jag vill ut, jag vill ut och träna ut och springa ut. och Ja, yeah! jag är så pepp på det just nu, så att det... Fan vad ja. gött. Grattis. Tack, tack. Uh, oh, det, det, var, det, det var det om det. Kristoffer? Ja, jag, jag, jag, jag, jag blev orolig för det när jag hörde prata på det här huset. <laughs> du, du känner inte... Det kan inte vara sunt. Det det, det du du känner, du känner möjligtvis inte viljan att själv ger ut nu? Eller du ska fortsätta stoltsera med att inte ha tränat? Eh, stolt ser jag är stoltserad ju ordet att göra men eh, Nej det blir inte mycket mer än eh, promenader med hunden och med barnvagnen Och så Ja vardagsmotion eh, Sen är jag ju i poolen en timme fast det är ju med törsor, så jag kan säga att jag simmar speciellt mycket men man rör sig en hel, en hel massa då också Nej men springa det gör jag däremot inte Nej, du, du har ju sagt det att Skulle du göra det så är det lika bra att börja springa med dig För att då ja, är det något som är fel någonstans Det slutar illa ja, Nej Varje gång jag får för mig att börja jogga eller någonting Så uh, kommer jag på mig själv och hoppas att jag ska bryta foten eller något <laughs> På en ja. gång ja. Uh, ja, tydligen var det det om det gäller Mat? Det, vet du vem som står först? Fredrik. Ja. Mr. A. Precis. Jag hade ett litet dilemma, eller jag har haft det en längre tid kan man säga. När min sambo jobbar kväll och jag kommer hem vid fem, hämtat dottern och två hungriga tonåringar står där och dräglar riktigt. Det är precis som om de inte har ätit mat på flera veckor. Ja, men där måste Jag har alltså, ju också två tonåringar hemma va? Och det spelar ju ingen roll om du prisar utfordrat dem. De är ju hungriga ändå. Ja, konstant. Ja. De är som få, fågelorda. Det ja. rinner rätt ja, igenom. Eh, så eh, brukar jag köra sådana här crispies. Eh, panerad fisk lite större fiskpinnar mm, mm, mm. och så har jag varit jävligt låt och har köpt sådana här färdig, färdig sås på flaska någon dill, dill och citronsås men jag kan fan inte äta den för den smakar bara plast och kemikalier gör den och mm. tycker inte jag är speciellt gott och så var det häromdagen då hade jag ju den situationen att jag måste fixa käket. Och jag har ju den här flaskan i kylen där, men nej fan, tänk inte ta den. Jag kan inte äta det, jag kan inte ge mina barn det äckliga. Så jag slängde ihop en egen som jag har gjort någon gång när jag har rökt lax ute på grillen. Den är baserad på, det är majonnäs och crème fraîche är det. Och så är det lite, inte, är det vitvin som jag äger? Eller om det är sån här vitt vin i matlagningsvin? Och lite salt och peppar och bla bla bla. Och det blir så jädra gott. Jag gjorde faktiskt egen majonnäs också, för det hade vi ingen hemma. Jag har ett fruktansvärt enkelt recept på majonnäs. Jag har aldrig misslyckats. med. Olja, det. äggula och vispa? Ett helt ägg. Ägggula och vita och olja Och jag tog, Det ska vara Dijon senap ska det vara i Men jag tog eh, Jonnus södstacken Och Jonnus är bra Ja Så det, ja, det blev förbannat gott Och jag tänker aldrig köpa någon sån jädra eh, Sås eller dressing på, eh, på flaska igen Jag håller faktiskt Så är det bara Ja. jag förväntar mig att du skriver ett lite recept och lägger ut i våran blogg ja det kan vi kan göra ja. vi lägger länk <laughs> det med, ja, jag, håller, jag håller med det där alltså, jag har också någon sån där jag kommer inte ihåg vad det var för någon också flaskfärdig färdig flaska med någon sås och så. det var faktiskt jo nu kommer jag på det remouladsås var det. Ja, ja. Och så, det är fan inte gott på flaskan. Alltså. Men så hade jag, som sagt, då, den här matkassan jag kör. då skulle man göra en egen remouladsås, En väldigt enkel sådan. Jag kan lägga ut recept på den också. Och den var alltså så mycket godare än den här flaskan. Ja. Så att efter så kommer jag göra den det ska vara Och det var också fisk som vi skulle ha det här till då. Mm. Så att jag håller med dig, mm. alltså är ju den regeln som gäller mest hela tiden egentligen, att det man kan göra själv hemma, det blir bättre än halvfabrikat när du kan köpa i vilken butik som helst. Så, absolut. Ta tacksamt emot båda era recept på, på såser och dressingar. så det kommer komma väl till pass. Mm. Mm, mm. Jo, men det det det lägger vi ut så att man kan ta del av det. Ja. Eh, det var ju så att du trodde, Kristoffer, att eh, det här skulle prata om glögg, men det var det inte. Nej, det är <här> <Bitter> inte så. <här> Nej, så att du har väl kommit av det lite här nu då? Ska vi eh, gå, så, gå tillbaka till glöggen eller hur ska vi, hur ska vi göra här Anna? Eh, Glug kan vi återkomma till för att eh, som sagt vad jag tror, vad, nu är jag inte helt säker när det är, det är advent, är det en eller två veckor kvar? Det är väl det, va? Eh, det Ja Det är ju tju, tjugonde imorgon och, Ja, ja och då är det dags för mig att tappa upp gluggen som jag har gjort Mm Eh, och det tänkte jag faktiskt. Vi har ju en liten YouTube-sida eh, också, och den tänkte jag att jag skulle lägga upp eh, ett litet klipp på ni jag glug. Kjart. Mm. Eh, och sen är det ju så att eh, eh, du, tänker, du, du har ju skrivit här att du tänkte köpa din glug, jag alltså att du trodde att eh, åh, du skulle prata glug, att du ska köpa din glug i år Kristoffer för. Ja, jo Eftersom jag inte har satt någon Och egentligen inte planerat för det heller Så blir det ju så jag får göra mm. Men det har ju kommit dem. fram till Att det ska du inte utan du ska ha en Jag har ju en flaska reserverad till dig här Ja men det är ju strålande eh, Då får jag dricka den På juldagen Precis på Belgier, Medan vi tittar på Star Wars The Force Awakens Ja och där När vi ändå <laughs> är inne på det lilla spåret så, då, va, så tänkte jag att vi skulle ha en liten special angående det så fort vi har sett den också. Så att, eh, men mer om det senare. Eh, och till dig, Arde så finns det faktiskt en flaska reserverad också. Men Står vad Står ditt namn på sådär fint. Se det, ja. Det är bara att jag sörplar när det andan faller på. Men det ska bli klar först. Oj, Uh, det bli men, men vi var ju inne på det. Du, du sa ju det att uh, det här med att du var tvungen att, du skulle lagra något snabbt och lätt där uh, till middag. Mm, jag. Nej, ja. Nej, det sa du det. Ja. Ja. Uh, och då, då, då kommer jag att tänka på det då nu när jag kom uh, hem sent igår. Uh, att jag hade ju planerat att jag skulle göra... Eh, vad skulle jag göra? Jag kommer inte ihåg exakt vad jag skulle göra men det var mycket, med, det var köttfärs jag hade i alla fall och det skulle vara potatis och det skulle vara sio, det skulle vara så, och det skulle vara, sås, det skulle vara liksom, eh, typ vallenbergar eh, eller något sånt där som tar lite tid. Men den, den planen fick jag ju lägga helt och hållet på hyllan eh, och jag fick ju ta en av mina eh, snabbrätter eh, som jag har, eh, som man har liksom i bakfickan och som man gör snabbt och lätt och så, det, det tar 20 minuter max och fixa ordning Online-pizzan. Online ja, fast hemlagat på sätt och vis kan man säga då. Eh, och i detta fallet så blev det hamburgare eh, igår. Eh, jag menar det är bara slänga en klump köttfärs i hamburgrepressen, pressa till, slänga den i stekpannan, pannan, salta och peppra och så lite sallad och så två brödskivor och så är det good, good to go så att säga. Ja, det är gott. Mm, det är väldigt gott det, är det faktiskt. Men sen har jag alltså ett, speciellt ett eh, litet recept som jag faktiskt tänkte dela med mig av också. Eh, och det är när man inte, alltså du har ingenting färskt så att säga hemma i kylen utan det ligger frys alltihopa. Eh, och det är kycklingwook som jag gör. Vi har alltid frusna eh, kycklingfiléer hemma eh, i vår familj. Uh, och då drar man fram en två-tre filer, tinar dem i mikron uh, skivar uh, det, strimlar dem ner i en bokpanna på med lite uh, uh, vad heter det uh, currypasta grön eller röd, det gör man som man vill och så uh, ingrediens nummer två som jag alltid har hemma också det är ju bokgrundsaker i frusen ner med en påse sådana och så en burk kokosmjölk och då har den en hel middag klar tar 20 minuter max från det att du tar ut kycklingen i frysen till det att du sitter och äter det är ju en sån här go-to-rätt som jag har då som jag liksom, när jag står där vet inte vad jag ska göra, vi har ingenting framme, ingenting liksom är klart. Eh, tänkte jag fråga har ni någon sån rätt eh, som ni brukar liksom ha där ni liksom safear upp med eller vad man ska kalla det för som ni skulle kunna ta och Ja, slänga ihop precis när som helst på dygnet. Eh, jag brukar ju tända grillen på morgonen då och så jag och lägger på en poolpåk och så jobbar då. Så är den färdig <skratt> lagom när jag kommer här. Det tar inte mer än tio minuter att dukar fram. <skratt> ja, jag förstår det. Nej, men... Eh, eh, nej, jag har inte det. Alltså, makaroner och köttbullar. Och det gillar ju barnen också. Du menar färdiga skonketbullar typ? Nej, utan eh, vi har Maria för sig och rulla ibland. Och då har vi faktiskt en hel del påsar. Eh, hemma köttbullar faktiskt. Och ja, det är ju väldigt bra tips faktiskt nu när du säger det. Ja. Mm. Eh. Alltså, jag gör jag så ibland också man ställer sig en söndag eftermiddag och så ja. rullar man köttböller för att glatta livet, steker upp skiten lägger upp det i lådor och sen in i frysen och sen så ja. har man att ta av när det behövs ja för ni vet, ja, för ni vet ju vad det luktar när man <laughs> skär upp en en sån här mammaskans det luktar ju fan inte hallon alltså. Nej, det kan inte. innehålla spåra av kött ja precis ja, det, det är ju. häst ja, precis men då, då tänkte jag ok köttbullar som man gör i ordning en tråkig söndag och fruser in. Ja vi, vi brukar faktiskt kotletter brukar vi uppmuntrade eller nu det senaste har vi kört och gjort egna, egen kryftpotatis med lite timjan och olivolja. Fryser ni in den då eller vadå? Nej nej som okay, till. Men du, jag, jag tänkte faktiskt så här, vi tar det här vidare till våra lyssnare Du som lyssnar, skicka in ditt eh, förslag på en eh, GoToRet och då skickar du det till podd at eh, A -team Och teampodcast -team och a-teampodcast.se alltihopa i ett enda ord podd at Ja. Bra. Skitbra. Kanske man kan få lite tips ja, där också. Mm -hmm. uh. Ja, precis. Ja, men uh, var det ingen mer på det här så ska vi gå vidare, eller vad tycker ni? Ja. Nej. Ja. Jag kan tillägga bara att jag brukar göra som, som du, Daniel. När tiden till matberedelserna trött. Jag brukar slänga ihop hamburgare. Uh, det går snabbt, det går lätt, det smakar bra. Man kan krydda upp det lite olika beroende på vad man känner för. Uh, och så ett tips till de som lyssnar det är att uh, ja, det var något som jag snappade upp någonstans ifrån, kommer inte ihåg det <coughs> riktigt. Men uh, när man äter hamburgaren kan man ta och lägga den i ett kaffefilter så kan man hålla i den utan att man droppar och klägar ner över allting. Och om man sköter det snyggt då så behöver man inte ens diska efteråt. Så har man vunnit på två Det är så. ju skitbra. Mm. Eh, och, om man inte är då en sån, vad äh, ska vi kalla det, estet som jag är då som går och köper riktiga hamburggefickor. Ja. <laughs> För 25 spänn på Ica eller vad det nu de kostar Det kanske inte ens var så dyrt. <laughs> Men jag har jag ju bara en Tassimo-maskin. Det är jobbigt att lägga mellan två sådana här kapslar. Aj, aj, aj. Ja, ah, nej. Det är ja. bättre <laughs> Jag har för fan inga kaffefilter ändå. Ja, ja. <laughs> då då, då, blir, då blir, det blir det blir hårt om mitt annat. Då, då, får, ja. då, då får man väl torka på golvet eller bordet <laughs> Nej, eller vad man har sett och kläggt. Det var ja. ett tips i alla fall. Jag tycker det är strålande. Ja, sådana... ja Skitbra. Ja. Ja. Mer, mer tips. Ett, skitbra. ett vardagsproblem. Mm. Mer, mer tips. Uh, skicka in era egna tips. Tips är bra skit. Så att det vill vi ha. Så kommer vi redovisa det här. Yeah. Uh, nej, men vi går vidare. Ja. Yeah. Vi kör. Uh, som ni då, som ni som lyssnar uh, märker, så har vi bytt både grafisk och ljudprofil. Uh, jag tänkte att vi skulle ta en liten diskussion, vi tre här nu, om vad vi vill med podden och vilka idéer vi har. Uh, jag har en tanke på att exempelvis skulle kunna införa varsitt litet spalt eller vad avdelning som vi hade nu, du tipsade då om en film vi kan ha typ veckans teknik, film grillfråga, vad tycker ni om det? Ja det tycker jag låter bra Jag skulle gärna tipsa om en film varje vecka, det tycker jag låter som jättebra i det mm. Jag är på, absolut Uh, du, jag hade ju en tanke så också att uh, du, du, vi, om man säger så vårat koncept lite är ju uh, ett proffs inom citationstecken och två vanliga användare förstår ni vad jag tänker ja, Precis. Ja. Uh, jag är ju den som är mest tekniskt belagd om man säger så Ja, ja, nu ska vi inte dra på för så, stora hästar Nej, jag försöker, jag försöker hålla mig jag försöker, jag försöker hålla mig lite så. Nej, alltså, Ja, men det stämmer det, så ja, är det. Och Vi har, har ju dig Kristoffer som är våran cineast. Det du inte kan om film Det kan ju också vara värt att veta i och för sig Men du kan väldigt mycket ja, Jag kan nog lite mer än genomsnittet i alla fall Så att jag tar gärna på mig den uppgiften Ja, precis. Och du, du är ju våran grill... Då ska jag prata om det. Ja, du är ju våran grillexpert. Eller ja, du kan ju bara hålla med också om du vill. Smicke, jag, smicke. Ja. Fortsätt bara. Bred ja. på. <laughs> jag, eh, jag tycker ju om att grilla. Ja. Du Tyck jag tycker ju om att grilla. Och jag är ju mer, mer grillteknisk, får jag säga. Just det där med matlagning är jag fortfarande på ett upplärningsstadium faktiskt. Just när det gäller uh, idéer. Jag måste ju göra efter recept oftast. Fast det börjar släppa. Jag börjar kunna freebasea lite nu. Uh, måste jag säga. Mm. Men just grillteknik och, och så. Det, det gör du på frihand så att säga. Ja, för fan. Ja. Men då, då gör vi så att... Uh skicka in era frågor eh, till oss eh, jag svarar på teknik Kristoffer eh, svarar på film eh, och eh, Ade svarar på allt om grill eh, och då, är, då yes. är det så här enkelt att ni kan faktiskt skicka era frågor till oss eh, var så att säga eh, ni tar alltså vårat förnamn jag heter Daniel, eh, vi har Kristoffer och vi har Ade som man vill heta egentligen då Eh, och så sätter man det före eh, ett snabbelag och bakom det så skriver man ju då vad skriver man där? Kristoffer? Eh, eller Fredrik? Eh, ja, jag kan, <laughs> som mitt då det är ju ade1a teampodcast.se precis och Kristoffer har du någon e-postadress man kan skicka till? Ja den är inte mer avancerad egentligen än Ades Kristoffer eh, Kristoffer med CH och 1F om man ska vara noga snabel eh, av teampodcast.se Och jag har ju då som sagt var Daniel at 8 Och det är också ett bindestreck mellan at och team Och är det så att man tycker att perfekt Vi, Vad sa du? Perfekt. Ja. Är, det, är det så att man tycker att det är jobbigt så har vi en kontaktsida på våran hemsida som är då teampodcastse fortfarande ett bindestreck. Uh, och tycker man det är jobbigt <laughs> så kan man ju alltid skriva att det är alltingen kontakt at teampodcast.se eller pod. nu blir det mycket jag tar det en gång till podd at teampodcast.se Alla adresser alla länkar finns i våra show notes. Så att det är liksom bara till att grotta ner sig och trycka länkar hit och länkar lite så kommer ni både till far och till mor och till bror. eller vad det nu. Ja, bror kommer ni i alla fall, det kan jag garantera. <laughs> <laughs> Då tänkte jag fråga dig Kristoffer, har du några tankar och idéer om vad du vill ha ut mer av våran podd? Jag eh, rider ju mest på vågen, om man kan säga så. Jag eh, hoppade på det här utan att eh, egentligen eh, ha några tankar, förväntningar eller veta vad det eh, skulle bära här eller så. Så att eh, jag eh, håller mig nog gärna i bakgrunden och eh, kommer med förslag när eh, jag känner mig mer eh, insatt och eh, investerad. med eh, men vad fan det är vi pysslar med egentligen? <laughs> Ja, så, så kan man också då. Då går vi till Har du några eh, tankar? Jag vill, ju kunna, jag vill ju kunna säga upp mig från jobbet och syssla med detta på heltid. Du vill säga upp dig? <laughs> ja. <laughs> så skicka pengar, eller vad på att säga. <laughs> Nej då. Men eh, det här är ju nytt för mig också. Det här med... Ja, sända radio får man väl nästan säga, det är ju faktiskt typ av radio vi sysslar med i en i ett Netflix-format kan man säga. Man kan lyssna när man vill och jag tycker det är fantastisk teknik och det är det växer ju. Det blir ju större och större det här med podcaster i vad jag vill ha jag vill ha en ett avslappnat samtal om det mest vanliga vi håller på med i vår vardag. Mm. Enkla teknikgrejer som gemene man sysslar med. Och även det här med film och matlagning. Det är sånt som ligger varmt om hjärtat, för de flesta tror jag. Och vart vi är på väg och vart vi vill ja, vi vill sprida kunskap vi vill sprida vårat budskap om den Mal. folkbildare ja, precis <laughs> ja professorerna eller så <laughs> Ja. <laughs> ja men grejen är väl den att vi, vi snubblar ju över saker mest hela tiden saker vi, vi som händer oss, saker vi läser om skit på Facebook, på internet allt möjligt, som om vi snappar upp någonting som kan vara intressant oavsett vad det handlar om så kan vi väl bara välkomna varandra att ta med det hit också det kan roa andra än absolut. bara oss. ja, absolut Jag håller med till fullo att vi skiter i politik? Ja, va? Det, det, det är inte våran. Det, nej, det, det kan andra syssla med som kan det bättre, ja, tycker jag. Vargar och religion kan vi prata om, det är roligt. Speciellt tillsammans. Vargar ja. i religion. Ja. Ja, nej, men, har du som lyssnare några idéer på vad vi kan prata om så är ni som sagt helt välkomna att kontakta oss och vi har redan nämnt massa adresser välj vilken ni vill uh, uh, och så uh, jag har inget mer att tillägga idag du Daniel, du, du fick inte lätta ditt hjärta där jag tycker jag lättade det ganska bra när jag sa att jag ville att vi skulle ha varsin egen spalt där med varsin fråga, eller ja, sitt frågeområde som man kan svara på. Ja. Och då kan jag ju tillägga det lite då när jag ändå sätter jag, jag pratar inte om att vi ska vara eh, alltså helt tekniskt eh, svara på en fråga minsta detalj, vilken framerate visst, om man kan det så kan man väl göra det också vilken framerate ligger eh, Matrix i, eh, i scenet 132 <laughs> alltså jag pratar, utan jag pratar om vardagsfrågor eh, hur ja, gör precis. jag för att Ja, koppla in min skrivar inte riktigt så men jag förstår alltså en vardagsproblem som man vill ha ja. eller bara en sån sak vad är en domän kanske någon vill ha ja, precis. och då ska jag försöka svara det finns ett forum på internet som heter reddit Eh, eh, väldigt populärt bland just teknikintresserade och eh, på Reddit så finns det en det här är amerikanskt naturligtvis eh, så finns det en tråd som heter Explain it like I'm five och då kan man ställa vilken fråga som helst och så ska den som svarar försöka förklara som den förklara för någon som om den vore fem år gammal ja. så att lite och det håll kan man säga då va Ställ en fråga och vi ska försöka förklara så att en femåring förstår. Ja, det, tyck, jag tror det är helt rätt spår faktiskt. Ja, men då testar vi med det. Så att, skicka era frågor så ska vi svara som om en femåring förstår helt enkelt. Så gott vi kan. Skitbra. Skitbra. Ja. Strålande. Då var det så att du hade hemläxa, Kristoffer. Ja, för Malian. Oj, Oj vad, han bävar, <här> vad han bävar för detta, <här> <här> Nu ska jag puckla på den i alla fall, får vi se hur bra eller illa det går den här gången. Formalian alltså. Jag, Kristoffer, kan ni hitta på Facebook och mera på Google Plus och på christoffer.18podcast.se Vill ni ha tag i Fredrik så hittar ni Även honom på Google Plus. Han finns också på Twitter. På Facebook. Och på Arde eh, At 18podcast.se Och på adesgrill. Daniel. Hittar ni på Google Plus. Twitter. Eh, Daniel. At 18podcast.se Och vår podcast. Eh, Finns ju på 18podcast.se Den hittar man också på Google Plus På Twitter, på Facebook På iTunes Och på archive.org eh, Vår grafik eh, Tackar vi Gustav Jansson för på www.gustavjansson.se Våra signaturer eh, har vi hämtat från ska vi säga här, Line Rise på www.freeintromusic.com eh, Intro till Adels grillhörna eh, Har vi fått från ska vi säga, Lola Wendel eh, Podden som sådan är licensierad under Creative Commons Och eh, som vi har sagt tidigare, eh, om ni som lyssnar vill hjälpa oss, vi dras med en del utgifter, inga jättestora men ändå en del kostnader, så får ni väldigt gärna skänka en slant till oss genom Switch eller Paypal. Om man går in på omsidan på 18podcast.se så kan man se hur man gör just det. Och som Daniel har sagt så tar vi tacksamt emot tips och synpunkter, frågor och liknande. Lämna gärna omdömen på iTunes, andra sociala medier eller på vår kontaktsida. Skicka gärna e-post till oss. Vår gemensamma e-postadress här på podden är pod 18 podcastse Det var formalien. Oh, tack, en, tack, applåd, tack, en applåd, tack. en applåd. Första gången du tar dig igenom den helt och hållet. Ja, oh, jag är alldeles svettig nu. <laughs> jag förstår det. Eh, vi avslutar med En grace. Ja, ja. men lite teknikstrul är men det vi får ta fram den stora saxen tror jag och klippa lite. Ja, Ja. jag tror att vår vän Kristoffer försvann. Det. Så, där var han. Är jag tillbaka nu? nu? Ja. Yes. Välkommen. Välkommen. Välkommen. Ja, tack så mycket. Ja. Om du... Det är som det brukar när man när vi gör det om du räknar ner till eh, tre så tar du din fråga eller det du skulle säga en gång till. Tre, två, ett, noll. Och så försvann han igen. Nej, han är kvar. Kristoffer? Kristoffer? Chris. Ja, vad ska vi göra? Du ska ta din fråga, det du skulle säga en gång till. Ja, vad, vad, vad var det för frågan? Du var ju på väg att säga något eller... Var det Var det här som du har skrivit här? Och ja, men då vänta. På vänta lite. Ja, nej, men vi är ja. på Apple Music fortfarande va? Okej. Okay. Eh, vad var ja, frågan? Fast... Hade du inget att säga om det? Ha? Hade du inget att säga om det? Om vilket? Om Apple Music. Ja, Apple Music. Ja. Nej. Jag har lyssnat på musik i telefonen. Nej, men då, då, vi, då går vi vidare istället. Jag räknar ner. Jag räknar ner. Fem, fyra, tre, två, ett, noll.